I en aquest matinal de Ràdio Palafrugell seguiu escoltant la sintonia del 107.8 de l'FM, també si ens esteu escoltant per internet doncs, des de radiopalafrugell.cat i precisament hem a de noves tecnologies i és que fa uns 15 dies, una miqueta més, recordem que l'aplicació la, la, Palafrugell al mòbil incorporava unes una gran novetat que era el control de l'aforament de les platges. Per saber com han estat aquests 15 dies si eh, l'aplicació o aquest aquesta nova eh, oportunitat que dona l'aplicació, ens doncs, ha donat èxit. Nosaltres a continuació ens posem en contacte amb Pau Lladó, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia, Pau. Bon dia. Doncs, eh viam que mi em perbussat una micaet al principi i segueixo en la línia per, per explicar-ho. com estan anant doncs, aquesta, aquesta aplicació, les xifres que que manegeu des de l'ajuntament, demostren que l'aplicació està funcionant. Quines són aquestes? Doncs, l'aplicació està funcionant francament bé. tenim dades del mes de juny, sobretot a partir del, de tot el mes, eh? sobretot a partir del dia 17, que és quan tot, anava, tot aquest aplicatiu es va anunciar doncs, que per xarxes i, i mitjans eh, no només locals sinó també nacionals i estatals es va anunciar doncs, eh, que treiem aquest aplicatiu d'aquest control d'aforament de les platges, aquest aplicatiu informatiu i dades eh, exactes del que hem tingut en aquest mes de juny aquest mes de juny perquè la gent s'apassiona i deia veníem d'un de gener un mes de maig que entre aquests cinc mesos doncs vàrem tenir aproximadament un total de 5.000 visualitzacions. Visualitzacions de contingut eh, significa que són les vegades que tu veus aquest contingut, encara que sigui el mateix IP o el mateix usuari, doncs veu, veu aquest contingut. Doncs únicament al mes de juny n'hem tingut 86.000, mm, aproximadament, 85.934. Uh -huh. Per tant, això eh, no només és un canvi molt substancial, eh, sinó que denota que, que aquest tema de les platges és un tema que... Uh, en el context de la crisi del Covid, doncs, interessa, que la gent el saber i que creiem que, uh, bueno, doncs, tant tècnicament com política, s'ha fet una bona feina i que s'ha sabut doncs, informar amb solidaritat. Després, uh, les descàrregues, uh, per exemple, uh, en aquest mes de juny hem tingut uh, aproximadament uh, unes uh, 5.500 descàrregues, Android uh, 2.680 i iOS, tecnologia Apple 2.960, per tant aquestes escàrrecs que hem tingut el mes de juny han sigut molt bones i a partir d'aquí doncs segur que el mes de juliol hauran sigut molt més i ens trobem molt satisfets doncs, que en aquestes gràfiques eh, que tenim, en aquestes dades que tenim doncs eh, veiem i denotem però, òbviament el tema de les platges doncs, és, ha sigut i serà bastant visitat. Mm -hmm. Aquesta, doncs, eh, ho has comentat, eh? sembla que l'aposta en aquest cas de fer aquest control de, de l'aforament de les platges i també perquè la gent ho sàpiga, perquè aquest és el principal atractiu que té eh, aquesta, aquesta aplicació, doncs eh, ha funcionat, no? està funcionant. Aquesta, eh, al final que ho hem comentat moltes vegades, aquesta aposta per les noves tecnologies eh, s'ha de fer i, i s'està fent eh, de les, des de l'Ajuntament. Sí, eh, la gent que tingui l'aplicatiu sabrà doncs, que a part de aquest, tota aquesta informació hi ha nosos missatges emergents, que són missatges com notificacions al mòbil, eh, que últimament doncs, també els estem millorant. Com aquest aplicatiu tenia un punt eh, un punt bastant important en el mes de, de maig, eh, que era el Flors i Violes, i a partir d'aquí doncs, també a l'estiu donat que el turisme doncs, que ve, que ens visita per la projecta nacional com internacional doncs, eh, aquest turisme eh, se'l doncs, descarrega per tenir aquesta informació i nosaltres hem d'apostar per això perquè al final avui en dia potser fa 10 anys no, però avui en dia tothom té un dispositiu mòbil aquests dispositius mòbils intel·ligents que permeten doncs, fer de tot i més i hem d'apostar per això quan s'acabi el tema de les platges perquè no tinguem aquest aquest Uh, doncs aquest turisme estival i esperem que de cas l'any que ve no facin falta perquè, perquè voldrà dir que heu, haurem superat la crisi sanitària del Covid doncs uh, haurem, de, de seguir, haurem de seguir, haurem de tenir uh, informació de primera mà i rellevant que sigui interessant doncs, per la gent al final no és només que tinguem aquest aplicatiu per les platges sinó que tenim aquest aplicatiu per donar una sèrie d'informació i que periòdicament haurem millorant perquè el que volem és que aquestes dades es mantinguin, que les hi hagi un passiu i en aquest sentit ja ja estem treballant-ne. Uh -huh. ja. uh, al voltant d'aquestes novetats que voleu introduir, uh, la setmana passada l'alcalde apuntava doncs, que una d'elles era uh, intentar... doncs uh a posar més informació a, a les, a aquesta, en, en aquest control de la fulment de les platges per no, és a dir, perquè no hi hagi només el color verd i el color vermell, sinó un punt entremig No sé si això que l'alcalde va dir que intentaria posar-ho el cap de setmana passat, no sé si de cara a aquest vinent o de cara a les properes setmanes ja estarà en marxa. Sí, posarem no només aquesta informació de, del del semàfor tsonja aquest cap de setmana, eh, sinó que a més a més doncs, també ahir, bueno, nosaltres cada setmana com, com sabeu ens ha amb el comitè de platges, que està format per un comitè tècnico i polític, uh -huh. i, i repassem sobretot el que ha passat el cap de setmana, primer, segon, el que hagi pogut anar malament el cap de setmana, i tercer, possibles solucions per intentar doncs, que de cara el cap de setmana eh, següent doncs, vagi millor. Nosaltres tenim molt clar que el mes de juliol eh, tindrem cap setmana bastant plens, entre setmana hi ha un descansats, però que el mes de bosc encara és un incògnita, però podem, eh, bueno, doncs podem fer una mica de, de previsió i estem convençuts que hi haurà molta gent durant una franja de 15 dies, 21 dies. Per tant, eh, millorarem aquesta informació a través d'aquest semàfor taronja, que segurament no serà que canviï a partir de que quan la platja estigui ocupada al 75%, eh, amb l'objectiu d'intentar evitar al màxim possible aquestes cues que s'han format al l'entorn de les platges, malgrat sigui segurament a vegades inevitable, i també millorarem, perquè hem vist que hi ha... Uh, en, alguns, en alguns llocs, eh, no en tot arreu però en alguns llocs hi ha un cert dèficit de cartelleria, doncs intentarem doncs, uh, doncs mi millorar i amplificar aquesta cartelleria de platges uh, per tal de que la gent doncs, tingui encara més informació, per tal de que els agents cívics puguin treballar de la millor manera possible i intentar doncs, que per nosaltres no quedi, eh, seguir treballant i millorant en aquesta senyalització ara estem a 8 de, de juliol però tenim encara dos mesos llargs uh, d'estiu i que, per tant, doncs, a cada setmana doncs, ens anirem trobant i anirem deliberant a veure en què es poden durar. Mm -hmm. doncs aquestes uh, possibles millores uh, les anirem comentant també des d'aquesta sintonia per anar acabant, Pau, una altra dels Temes que tenia marcat jo era, no sé si ho teniu això, en aquestes setmanes prèvies se doncs, estat parlant molt de treure el turisme de proximitat, no només aquí a Palafrugell, sinó en, en general a tot el país. No sé si teniu dades, si d'aquestes descàrregues que hi ha hagut, d'aquestes visites, també van en la línia d'aquest turisme de proximitat. Gent d'aquí de Catalunya, també de l'estat espanyol i fins i tot no sé si, si de França. Segurament, eh, això potser és una, és una cosa que, que és relativa a l'IPEP, a promoció econòmica i turística, però en aquest sentit, doncs, eh, sí que bueno, com es van obrir les fronteres eh, internacionals a partir del juliol, eh, nosaltres, doncs, eh, segurament, eh, quan tinguem dades del juliol, veurem que els continguts en què es visualitzen, no? perquè aquest aplicatiu està en quatre idiomes, en català, castellà, anglès i francès, i segurament tindrem dades de visualització a través d'idiomes. A partir d'aquí, Uh, si home doncs, surt al uh, peu de carrer Palafrugell, veurà, doncs, uh, veurà doncs, uh, sí que més cotxes matriculats a estrangers. Uh, segur que si anem al supermercat o a qualsevol lloc uh, turístic, doncs veurem també uh, molt més turisme que no pas el que hem tingut els últims dies, que ha sigut bàsicament nacional. I a partir d'aquí doncs, uh, doncs um, segur que també tindrem dades d'aquestes càmeres um, lectores de matrícules situades a l'entorn de, de les entrades de Palafrugell que ens adonen una idea de la mobilitat de la mobilitat doncs, de, de Palafrugell. frugell per, per, per donar un exemple eh, l'últim cap de setmana de juny del 27, 27 i 28 varem tenir una mobilitat eh, de més de 300.000 cotxes al terme municipal de Palafrugell. això ens indica doncs, en nombres absoluts eh, perquè ara no me'n recordo ben bé això ens indica doncs, una, una mostra eh, del que tenim a les platges del que doncs, tenim a l'entorn de Palau-Frugell doncs, circulant a través de la mobilitat i una idea del que poden ser les properes setmanes i sobretot les altres setmanes per tant nosaltres eh, seguim treballant i seguim intentant donar el màxim eh, de nosaltres i de Palau-Frugell que tothom també donarà el seu màxim en un any molt, molt complicat i mm -hmm. Doncs, eh, un any molt complicat que eh, doncs estan fent aquestes diverses eh, propostes des de eh, doncs les àrees de, de promoció econòmica de, de, de, de, tot el, de tota la comarca no? i de nivell català per intentar doncs, que aquesta afectació doncs, eh, no sigui tan, tan greu veurem, això sobre de fer al balanç a final d'aquesta temporada estival i per, per acabar ara sí, Pau eh, un tema que et vaig traient de tant en tant eh? i que no sé si eh, em vas donant em vas dient que això està més a prop aviam si ara doncs, ja estem a, a punt de, de, de realitzar-ho, has parlat de mobilitat noves tecnologies eh, em refereixo a les Smart City, temes d'aparcaments intel·ligents eh, no sé com, com ha quedat tot això en quin punt ho tenim això no està, està en ell, o sigui, tingut, vam tenir principis d'any eh, com vam treballar o complicacions tècniques, eh, després, bàsicament que, que està mirant a veure quin sistema funcionaria, si en tercètes, si en fan als, perquè teníem eh, diverses eh, eh, notícies d'altres pobles doncs, que no havia acabat de funcionar, que després havia acabat d'invertir, i al final ja ho sabeu que l'Ajuntament no són àrees... Uh, independent sinó que totes les àrees uh, fluctuen entre elles, i a partir d'aquí doncs, vam, vam vam intentar, uh, intentar doncs, trobar-hi el remei. Anant una mica al bra. Ens falten, ens falten petits, petits detalls, segur, segur, segur que ho aquest estiu, i és espero que sigui així, no, perquè clar, perquè hem estat tots més aturats, després tornar a reiniciar, s'havia de prioritzar el que evidentment s'havia de prioritzar, que era el peu de carrer i les noves tecnologies en aquest sentit ja uh, han actuat, diguem-ne que l'Smart City no era una cosa que en aquell moment fos urgent necessitat i a partir d'aquí segur, segur, segur que aquest estiu ja ho tindrem ens falten petites cosetes i ja està, diguem, el software de, de, de, i la maquinària apagades i a partir d'aquí doncs, anem millorant mobilitat ara mateix s'està doncs, fent de, de, de la pintura d'aquest carril bici de, que hi ha a la Milenari, precisament Torregionama que és on va la senyalètica de la Smart City Mm -hmm. I, i a partir d'aquí doncs, des de mobilitat estarem fent coses fins al 15 de juliol, 15-17 de juliol que serà la meitat d'estiu i després doncs, ja l'estiu eh, de cares al carrer, de cares a, a les actuacions de carrer doncs, no farem res més i estarem, i estarem un, un, un petit, diguem tot el on d'estiu, eh, una mica aturats perquè nosaltres continuarem treballant perquè sempre de, de hi, ha, hi ha feina doncs amb aquesta mirada, amb aquestes darreres actuacions que es podran fer eh, des del Departament de Mobilitat eh, la, la setmana que ve serà clau no? per, per saber doncs, si, com, com acaba aquest tema de la Smart City eh, amb aquests aparcaments intel·ligents segurament doncs, eh, ho tornarem a comentar, Pau amb aquesta gairebé entrevista setmanal que fem, eh? Sí, de veritat, hi ha bastanta cosa i bueno, celebro que, que la majoria de temes vagin anant endavant i insi... insisteixo en aquest any doncs que, bueno, que tenim l'any que tenim però bé, uh, contents de poder-ho fer Pau, moltes gràcies per atendre la trucada de, de Ràdio Palafruigell una vegada més, fins, fins aviat A vosaltres, fins aviat